Se scutură din salcânii o ploaie de miresme. Bunicul stă pe prispă, se gândește. La ce se gândește? La nimic. Înumără florile care cad, se uită în fundul grădinii, se scarpină în cap, iar numără florile scuturate de adiere. Pletele lui albe și crețe parcă sunt niște ciorchini de flori albe. Sprâncenele, mustățile, barba, peste toate au nins ani mulți și grei. Numai ochii bunicului au rămas ca o dinioară, blând și mângâietor. Cine trânti poarta? Credeam că s-a umflat vântul, o, bată-vă noroc, cocoșei moșului! Un băietan și o fetiță, roșii și bucălei, săruta mâinile lui tata moșu. Tata moșule," zise fetița, de ce zboară păsările?" Fiindcă au aripi," răspunse bătrânul sorbind-o din ochi. Păi rațele aripi, de ce nu zboară? Zboară, zise băiatul, dar pe jos. Bătrânul coprinse într-o mână pe fată și în cealaltă pe băiat. O, nici moșului! Și zâmbite sunt mustăți și îi privi cu atâta dragoste că ochii lui erau numai lumină și binecuvântare. Tată moșule, da' cocori unde te duc când se duc? În țara cocorilor. În țara cocorilor?" Da." Dar în dunelele, unde se duc când se duc?" În țara rândunelelor." În țara rândunelelor?" Da." Tată moșule, aș vrea să-mi crească și mie aripi și să zbor sus de tot până în slava cerului," zise băiatul, netezindu-i barba. Dacă ți-o crește și aripi," zise fata, Mie să -mi prins o presură și un sticlete. Da, haha, uh -huh, poi ce fel, și mie. Fata se întristă. Bătrânul o mângâie și zice băiatul. Bine, să prinși și pentru tine, să prinși și pentru ea. E două și mie două. Nu e acea tată moșule? Firește, e două, lui două și mie una. Vrei și tu, tată moșule? Întrebă băiatul cu mândrie. Unde nu? Mie e un scatiu." Ce fericit sunt!" Băiatul încălecă pe un genunchi și fata pe altul. Bunicul îi joacă. Copiii bat în palme. Bunicul le cântă. Măi, caza căză ce căzăcele, ce tată noapte prin argele!" O femeie uscățivă intră pe poartă cu două doniți de apă. Copiii tăcură din râs și bunicul din cântec. E muma lor și fata lui. Cum îi văzu, începu. i tată și dumneata, iaroi răzgăi. o să ți se te suie în cap. Bunicul ridică mâna în sus, aducând deștele ca un preot care binecuvântează și zice prelung. Lăsați pe copii să vie la mine. Bine, tată, bine, dar știi, Nu, nu bată-i focul de copii. Semeia intră în casă. Îi i bată norocul și sănătatea, moșul. Ca și cum ar fi mostrat pe cineva Și sărută în creștetul capului Și pe unul și pe altul Și iar începe râsul Și jocul și cântecul Eh, se osteni bunicul Stă tu din joc Copiii începură Să-l mângâie Din vorbă în vorbă copiii se fac Stăpâni pe obrajii bunicului Partea asta este a mea Și partea asta a mea Măstața asta este a mea și asta a mea. La barbă se încurcă, bunicului împăcă zicându pe din două și copiii o și despicară, cam repede că bătrânul strânse din ochi. Jumătate mie? Și jumătate mie! Și după ce o împărțiră fratește, începe o lauda, băiatul. Măstața mea mai lungă, fata. Ba mea e mai lungă. Și băiatul întinse de-o mustață și fata de alta, ba lui, ba ei să fie mai lungă. Pe bunicul trecură lacrimile, dar și împăcă zicându-le, amândouă sunt de o potrivă. mea așa ei, Ce-a așa lui? La obraș, cearta se aprinse și mai tare. Fata mea e mai frumoasă. Ba mea e mai albă. Bunicul gândi, că e mai acaldă, Bana care e mai dulce, bă nu e ca asta, mea, are o noci și mai verde. Bunicul abia se ținea de râd, Bana! bana. și băiatul, înfurindu-se, trase o palmă în partea fetei. Fata țipă, de pe genunchiul bătrânului, se repezi și trase o palmă în partea băiatului. Băiatul, cu lacrimile noci, sărută partea lui. Și fata suspinând pe-a ei. Mama lor ieși pe ușă și întrebă râstit. Ei, ce e asta, ne-a dormit?”. Obrajii bunicului erau roșii și cal Și surâzând fericit, răspunse fiesei Lăsați pe copii să vie la mine."